Robinson a kis malac kalandjai Első fejezet Gyerekkoromban sokszor nyaraltunk a tengerparton. Egy városkában időztünk ilyenkor, a kikötője tele volt csónakokkal és halászokkal. Heringért hajóztak ki reggelente. Volt, aki csak pár halat fogott, de volt olyan is, aki annyi heringelt ért haza, hogy alig bírta kijönteni a hálóból a rakpartra. Apáikor a lovaskocsik behajtottak a vízbe a túl csónakokhoz. A halat a csónak oldalán lapátolták át a kocsikba, és vitték az állomásra, ahol egy különleges hűtővonat várta. Nagy volt az izgalom, amikor a halászok bőséges fogással tértek haza. A félváros odarohant a partra, a macskákkal egyetemben. Volt ott egy fehér macska is, Zsuzsi volt a neve, ő soha ki nem hagyta volna ezt a jelenetet. Egy Samu nevű öreg halász felesége volt a gazdája, őt Erzsinek hívták. Erzsi nénit reuma gyötörte, és nem volt senkije, csak a macskája, meg öttyúkja. A néni örökké a tűznél üldögélt, és annyira fájt a háta, hogy mindig felnyögött, hogy jaj, jaj, amikor fel kellett tápászkodnia, hogy megpiszkálja a szenet, vagy feltegye a teát. Zsuzsi Erzsi lábánál ült ilyenkor. Nagyon sajnálta szegényt. Azt kívánta, bárcsak segíthetne neki a tűzzel, meg a teavízzel. Egész nap a kandalló mellett üldögéltek, és várták, hogy Samu hazatérjen a tengerről. Teljes teát közben. – Zsuzsikám, – sóhajtotta Erzsi néni. én nagyon nehezen állok fel – Kérlek, szaladj ki a kapuhoz, és nézd meg, hazajött -e a férjem! Zsuzsi kiment, és visszatért. Naponta háromszor, négyszer is kikülték a kertbe. Végül, késő délután, mindig meglátta a csónakok közelgő vitorláit. Megy le a kikötőbe, és kérj a gazdától öt heringet, megsütöm vacsorára. Vidd a kosaramat is, Zsuzsikám! Zsuzsi vette a kosarat, és Erzsi válkendőjét és főkötőjét is kölcsönkérte. Én is mindig láttam, ahogy siet lefelé a csónakhoz. A többi macska is előbújt a házakból, és rohantak le a meredek lépcsőn, ami a tengerhez vezet. Voltak ott kacsák is. Emlékszem, nagyon különös kacsák voltak. A fejükön bóbita, mintha kerek, bojtos, kót sapkát viselnének. Mindenki rohant lefelé, hogy megnézze a csónakokat, vagyis majdnem mindenki. Ismertem ugyanis egy kutyát, Kurta volt a neve, ő a másik irányba ment, egy papírzacskóval a szájában. Egyes kutyák nem állhatják a halat. Kurta épp a hentes jött, ahol birkahúst vásárolt magának, Bobnak, Palinak és is asszonynak. Kurta, testes, tiszteletet parancsoló, jó maga utja kutya, szőre volt és rövid farka. Bobbal, a Retrieverrel és Palival a macskával élt, na meg is kisasszonynal, ő vezette a házat. Kurta egy nagyon gazdag nemes úrkutyája volt, és amikor a gazdája meghalt, sok pénzt hagyott rá, heti tíz silingje volt élete végéig. Ezért éltek együtt ők hárman, a kutya, a macska és Rózsi kisasszony egy kedves kis házban. Zsuzsi a kosarával a karján, épp a fő utca sarkán futott össze Kurtával, és pukedlizett. Megállhatott pali, hogy létéről érdeklődni, de most nagyon sietett a csónakhoz. Pari sajnos lesántult, egy teljes kocsi kerekez úszta össze a lábát. Kurta a szemes arkából rápillantott Zsuzsira, és megbillentette a farkát, de nem állt meg ő sem. Nem tudott meghajolni, sem jó napot kívánni, mert különben kiejtette volna a szájából a húsozzacskót. A főútról befordult a Lonc utcába, mert ott lakott. Benyomta a bejárati ajtót, és bement a házba. Hamarosan finom ebédillat szállongott az utcán, és biztos vagyok benne, hogy Kurta és Bob és Rózsi asszony ízletesnek találta az ebédet. Pali nem jelent meg az asztalnál. Kislisszolt az ablakrésen, és a város többi macskájához hasonlóan elment megnézni az aznapi fogást. Zsuzsi végig sietett a főutcán, és rövidített a kikötő felé, a lépcsősoron. A kacsák bölcsen a tengerparti ösvényt választották. A lépcső sor ugyanis túl meredek és túl csúszós volt mindenkinek, aki nem tudott olyan kecsesen lépkedni, mint egy macska. Zsuzsi könnyedén leért. 43 lépcső volt ott a házak hátoldalánál, mind sötét és csúszós. Szurok és kötélszagát lehetett érezni, és hangos zsibongás szállt fel odalentről. A lépcső alján ott volt a rakpart, a belső kikötő mellett. Ide érkeztek a csónakok. Apály volt. A csónakok megfeneklettek a sárban. Egy részük a rakparthoz volt kikötve, mások a hullámtörő mögött horgonyoztak. A lépcsők alján két mocskos Sunderlandi szénszállítóból, amit Marjorie Devnek és Jenny jones hívtak, épp szenetlapátoltak kifele. Férfiak rohangáltak teletaligákkal a vékony pallón és magas darukkal markolták ki a többi szenet, amit zörgő puffonásokkal zökkenve letettek a rakpartra. Távolabb egy másik hajó, amit gyertyakötegnek hívtak, vegyes árut vet fel a fedélzetére. Bálákat, hordókat, csomagokat, butéliákat sorra pakolták a rakományt. A tengerészek és a rakodók rikoltoztak, a láncok csörögtek. Zsuzsi várt egy kicsit, hát ha át tud vágni a harsány tömegen. Nézte, ahogy egy láda almabor imbolyog a levegőben, miközben a rakpartról a kötek fedélzetére pakolják. A hajóról egy sárga macska nézte ugyanezt a jelenetet. A kötél letekeredett a csörlőről, a láda alászállt és zökkenve megérkezett a fedélzetre, ahol egy tengerész várta. A matróz lekiabált. – Vigyázzat! húzz -e be a fejét, fiatal úr! El az útból! – Uj, uj, uj! Visította egy kis rózsaszín malac, és kopogva végigrohant a fedélzett deszkáin. A vitorlarúdon üldögélő sárga macska figyelte a malacot. A vitorlarúdon üldögélő sárga macska jól megnézte magának a mólón várakozó zsuzsit. A sárga macska zsuzsira kacsintott. Zsuzsi meglepődött, hogy malacot lát a fedélzeten, de nagyon sietett. Átfurakodott a tömegen, daruk és szenes zsákok között, talicskázó férfiak között, az ajok és a hangok sűrűjében. Elhaladt a halaskofák mellett, a halasládák és halválogatók közt, és a hordók mellett, amelyeket az asszonyok heringel és sóval töltöttek meg éppen. Sirályok rikoltoztak és keringtek felettük. Sok száz halas láda és több tonna friss hal került át egy kis gőzhajóra. Zsuzsi megkönnyebbülten hagyta maga mögött a rakpartot, és lement egy sokkal rövidebb lépcsősoron a külső kikötő partjára. A kacsák is megérkeztek, hápogva és bukdácsolva. Az öreg samucsónakja a bözsi néni is megérkezett, utolsónak a heringhalászok közül, tömpe orrával a part tartva a hullámtörőkön át. Tele volt hallal. Samu ragyogott az örömtől, pompás volt a fogás. Halásztársával és két matrózzal együtt elkezdték szekerekre pakolni a halakat, mert az apály miatt a hajó nem tudott eljutni a rakodópartig. A csónak csordultig volt heringgel. Akár szerencséje volt, akár nem, Samu mindig dobott egy marék heringet Zsuzsinak. – Itt a két öreg lány macsorája, kapd el, Zsuzsi, ne csaj. Adok inkább egy hal fejet, a többit vitt szépen haza. A kacsák fecsegve a sirályok víjogva keringeltek. Zsuzsi felmászott a lépcsőn a heringes kosárral, és a sikátorokon át hazaért. Az öreg erzsi néni megsütötte a heringeket, kettőt magának és Zsuzsinak, kettőt pedig félretett Samunak, hogy legyen mit vacsoráznia, amikor hazatér. Aztán ágyba bújt egy forró vizes palackkal, amit egy flanel ponyolába burkolt. Ez enyhített a reumáján. Samu elköltötte a vacsoráját, és a tűz mellé ült pipázni. Aztán ő is lefeküdt. Zsuzsi azonban még hosszan üldögélt a kandallónál, és gondolkozott. Sokféle dolog járt az eszében. Halak és kacsák, a kacskalábú pali, a sültevő kutya, a vitorlarúdról figyelő macska, meg a kismalac. Zsuzsi arra gondolt, hogy nagyon furcsa látvány volt ez a malac a gyertyaköteg nevű hajón. Az egerek kilestek a szekrény alól, a tűz megroskadt a kandallóban. Zsuzsi csendesen dorombolt álmában, halakról és malacokról álmodott. Sehogyan nem értette, hogyan kerülhetett egy disznó a hajóra. Én viszont mindent tudok róla. Második fejezet Emlékeztek a darra, ami a bagolyról és a círmosról szól, és a szép borsó csónakjukról, arról, hogy volt náluk egy ötfontos bankóba csomagolva méz és pénz. A hajóval szálltak egy évtelt el, és másnap a nagy bongfa partjára értek. Az erdőben jártak, egy röfit találtak, az orrában karika fény lett, de fény lett, az orrában karika fény lett. Nos, most elmondom nektek ennek a kismalacnak a történetét, és azt is, hogy került ő messze-messze a bongfa alá. Amikor ez a malac kicsike volt, Devon sírben a két nényével, Szalonna és Tarja egy Malaci-Laci nevű farmon. Szép kis fedeles házuk volt egy gyümölcsösben, vöröses, meredekös fény vezetett odáig. A föld vörös volt, a fű zöld, és távol a messzeségben vöröses sziklák látszottak, és egy csíknyi kék tenger fehér vitorláshajók közelektek a tengeren, olszáj kikötője felé. Régóta észrevettem, hogy Devon megyében különös neveket viselnek a farmok, és ha láttátok volna a malacilacit, akkor bizonyára azt mondanátok, hogy bizony a lakói is furcsák. Szalonna néni kövér, pirosposgás disznó volt, aki tyúkokat tartott, Tarja néni mosolygós, testes, fekete disznó volt, ő mosással foglalkozott. Ebben a mesében nem sokkal többet tudunk meg majd róluk. Jó módúak voltak és unalmas életet éltek, és végül szalonnaként végezték. Az unoka öccsüknek viszont, akit Robinsonnak hívtak, olyan kalandos sorsa volt, amilyen ritkán jut egy malacnak. Robinson elbűvölő kis malac volt, rózsaszínes fehér bőrrel, kis kék szemekkel, kövér pofival és csinos kis tokával, és ráadásul turcsi orrában ezüst karikát viselt. Meg is tudta nézni, ha lehúnyta a fél szemét, és banján az órára hunyorított. Mindig vidám és elégedett volt. Egész nap csak szaladgált a birtokon és dalolgatott magában, és röf röf röfögött röf, röf, röf, röf, röf, röf. A nénikeinek rettenetesen hiányoztak ezek a dalocskák, miután Robinson elhagyta a farmot. röp, röp, röp, röp, röp felelte, ha valaki beszélt hozzá. Röp, – Röp-röp-röp! – röp, kérdezte oldalra billentve a fejét, félszemmel felfele pislogva. Az öreg nagynénik etették és becézgették, és mindig adtak neki valami feladatot. – Robinson, gyere gyorsan! – Szólított a szalonban Hallom a tyúkok megtojtak. hozd a tojást, de vigyázz, el ne törjön! Új, újú, új! sivitott a lovagjas a robinson, tudni, illik, az új igen jelent franciául. Robinson, Robinson, Lejtettem egy rócsi Kérlek vedd fel, és add ide. Hívta a szabadban teregető tarja néni, aki olyan kövér volt, hogy alig bírt már lehajolni. Új, új, rögtön, rögtön, a felelte rögtön a kismalac. Mindkét nénik éjjel roppant kövér volt, az átjárók azonban olszályban nagyon keskenyek. Malacilaci farmjáról elvezető gyalogösvények sok mezőn haladnak át. Egy vörös út vezet a százszor szépek pöttyözte zöld legelőkön keresztül. És amikor az ösvény átvezet az egyik birtokról a másikra, akkor mindig van rajta egy élő sövény meg átjárónak egy fakapu. – Nem mi vagyunk nagyok, hanem a kapu kicsi! – magyarázta a szalonna néni Tarja néninek – Vajon te át tudnál lemenni menni rajta, ha én nem lennék veled? – Nem tudnék – válaszolta a éni. Egész biztos, hogy nem. Két éve próbálom, micsoda szemtelenség, hogy pont a vásár előtt tört el a kordéjtengeje. Pont, amikor megdrágult a tojás. Szerinted milyen messze van a város, ha valaki nem rövidít a mezőkön át, hanem elindul az úton? – Legalább négy bérföld, sóhajtott a tarja néni, és én már elhasználtam az utolsó darab szappanomat, hogy fogunk így bevásárolni. A szabár szerint legalább még egy hétig tart, amíg megjavítják a kordét. Vajon ha vacsora előtt mennél, átérnél a kis kapun? Nem, azonnal beszurulnék, és te is. Mondta Szalonna néni szomorúan. Nem gondolod, hogy megpróbálhatnánk, kezdte Tarja néni. – Megpróbálhatnánk elküldeni Robinzont a városba, fejezte be a mondatot szalonna néni. Rep, lelkesedett Robinson. – Nem szívesen engedem el, bár kicsi létére elég okos. Új, új, új! mondta Robinzon. Nem tehetünk mást, mondta Szalonna néni. Robinson tehát a fürdők átba dugták, és elővették azt a pici szappant, ami megmaradt. Megsikálták, megtörölgették, úgy ragyogott, mint egy ezüst gomb. Aztán felöltöztették egy kis kék ruhába és bugyogóba, aztán elküldték olszályba egy jókora kosárral, hogy vásároljon be. A kosárban 24 tojás volt. Egy nagy csokor nárcisz és két fej tavaszi karfiol, ezen kívül Robinson James bicse az útra. A tojást, a virágot és a zöldséget el kell majd adnia, és helyette megvennie mindenféle szükséges dolgot. Jó utat! Vigyázz magadra a drága unokaöcsém! Óvakodj a puskaportól, a hajószakácsoktól, a bútorszállítókocsiktól, a véslitől, a cipőktől, a hajóktól és a bémiasztól! Ne feledd a kékszatrot, a szappant és a stoppoló fonalat! Ja, és mit is még? Töprenget szalonna néni! A fonalat, a szappant, a kékszatrot, az élesztőt, és mit is még? Működj, mondta Robinson. A kékzatyrót, a szappant, az élesztőt, a fonalat, a káposztamagot, ez öt és hatnak kellene lennie. Kettővel több volt, mint négy, hiszen Robinson zsebkedőjének minden sarkára kötöttük egy emlékeztetőbogot, de két dolog kimaradt. Hatot kell venni úgy, mint... – Megvan! – kiáltott a szalonna néni. – A teá! Így van sorban! Teá! Kék szatyor szappanfonál élesztő káposztamag! A legtöbbet megveheted mogyi úrboltjában! Mondd el neki, Robinzon, hogy mi történt a kordéval, és mondd el, hogy a jövő héten hozzuk majd a mosotruhát és a frisz Mondta Robinson, és neki az útnak a nagy kosárral. Szalonna néni és Tarja néni a tornácról néztek utána, amíg el nem tűnt a szemük elől. Átvágott a mezőn, és átfurakodott az egyik kis kapun. Amikor a két nagynéni visszament a házba, kedvetlenül és morgósan láttak neki a munkának, mert féltették Robinzont. Bár csak tegyettük volna el, te is agyabagyás kék szatyrod! pörölt Szalonna néni. A csuda vigny el azt a szekerest és a kordiát miért nem tudta elkerülni azt az árkot. Harmadik fejezet. Az út a városig nagyon hosszú volt, még a mezőkön át is, a vén lejtett és a malackának jó kedve volt. Dalolgatta kis énekét a ragyogó reggel örömére, és röfögött magában. A is énekeltek a magasban, és még magasabban, a fényes kékégen, lassú körökben lebegtek a fehér sirályok. Éles rikoltásaik tompává szelidülve dülveszűrődtek át a lenti világba. Fontos kodóvarjak és fürge csókák lépkedtek a hosszú fűben a százszor szépek és boglárkák között. Bégető bárányok szökeltek odébb, és a juhok feléje fordultak és bámulták. – Aztán jól visel magadat a városban, malacka! – mondta az egyik anyajú. Robinson tovább ment nagyvidáman, amíg ki nem merült, és meg nem izzadt. Három nagy mezőn ment át, és ugyanannyi sövényen, lépcsős kiskapukon, létrás kiskapukon, kapukon, némelyik nagyon kényelmetlennek bizonyult a nehéz kosárral. Már rég nem látszott a farmjuk hiába nézett vissza, Előtte a távolban a mezők és szírtek mögött, kicsit sem közelebb, mint korábban, sötétkék falként húzódott a tenger. Robinson letelepedett egy sövény mellett, egy védett napozzukba. A sárga fűszfágakon puhán virítottak a barkák, a patakpart teristere volt kankalinnal, és meleg illatokkal párállott a moha, a fű és a nedves vöröses föld. – Ha most megeszem a vacsorámat, akkor nem kell tovább cipelnem – mondta Robinson. A sétától annyira megéhezett, hogy nagyon megkívánta a tojást is az ízes kenyér mellé, de nem, egyet sem evett meg, ahhoz túl jól nevelt volt. – Akkor nem lesz ki a két tucat – gondolta magában. Szedett egy csokor kankalint, és összekötötte egy darab fonállal, amit mintának kapott szalonna nénitől. – Eladom majd a vásárban a magam szakállára, és édességet veszek a pénzemen. – Hány kajcárom is van? – kérdezte magában, megtapogatva a zsebeit. – Egyet kaptam szalonna nénitől, egyet tarja nénitől, és kapok még a kankalinért is. – Jaj, valaki jön az úton! – Elkésebb a vásárból. Robinson felugrott és áttolta a kosarát egy nagyon keskeny kapun, mögötte a gyalogösvény csatlakozott a nagy úthoz. Egy lovast látott, az öreg Borsika bácsi közeledett egy fehérlábú barna lovon. Karcsú agarai előtte futottak, és minden sövényen minden kapun beszimatoltak. Körbecsaholták Robinsont. nagyon nagyok voltak, és roppant barátságosak. Megkérdezték, mit viszakosarában. a kosarában. Borsika úr odafüttyentett nekik. – Idekalóz, Lábhoz postás! Hozzám, uraim! Mert attól félt, hogy a kutyák összetörik a tojásokat. Az utat nemrég vették be Csikorgós kavicssal. Borsika úr az út füves szélén léptetett a lóval, és beszédbe legyedett Robinsonnal. Vidám öreg úr volt, szívélyes és nyájas, az arca piros volt, a bajsza fehér. A város és a farm közti zöldmezők és vörösszántók mind az ő földjei voltak. – Nocsak, nocsak, mond merre tartasz, Robinzon, malacka? <gül> – Jó napot, uram, a vásárba, uram! <gül> – válaszolta Robinzon. – Na hát így egyedül? Hol maradt szalonna néni és tarja néni? Ugye nem betegek? Robinson elmagyarázta a kapu problémát. – Ó, csak nem! Túl kövérek volnának! <gül> és te egyedül vágtál neki? <gül> Miért nem tartanak a nénei ide az ilyen feladatokra egy kutyát? Robinson Borsika úr minden kérdésére okosan és ügyesen megfelelt. Látszott, hogy vág az esze, és a korához képest a zöldségeket is igen jól ismerte. Ott loholt a ló mellett, szinte a hasa alatt, és felnézett a fényes szőrre és a széles fehér kantárra, és Borsika úr tartójára és bőrcsizmájára. Borsika úrnak tetszett a kis malac és ő is adott neki egy krajcárt. A kavicsút végén szorosabbra fogta a kantárt, és megsarkantyúzta a lovát. – Nos, akkor viszlát, malacka! Üdvözöltetem a nénikéket! Járt szerencsével a városban! Azzal füttyentett a kutyáknak, és elvágtatott. Robinson folytatta az útját. Elhaladt egy gyümölcsös mellett, ahol két koszos disznót úrta a földet. Egyiknek sem volt ezüst orkarikája. Átment olpatak a hídján, meg sem állt, hogy átleskeljen a kőkorláton megnézni a vízben fejjel a felszín felé lebegő kis halakat, ahogy a lassú áramlatban egyensúlyoznak, vagy a víziboglárkák boglárkák szigetei közt keresgélő kacsákat. A malomnál megállt és átadta a Molnárnak, amit Szalonna néni üzent az őrlésről. A Molnár feleségétől kapott egy almát. A malom mögötti háznál lakik egy ugatós kutya, de ő is csak mosolygott és a farkát csóválta, amikor megpillantotta. Több kocsi és bricska elhajtott mellette, előbb két öreg paraszt, ők hátrafordulva bámulták a malacot. Két libát, egy zsák krumplit és káposztát vittek, és a sarogjában utaztak. Aztán egy öreg néni döcögött el csacsifogaton, ő héttyukot szállított és hosszú szárú rózsaszínre barbara kötegeket. Ezeket szalma közt maga nevelte az almás hordók alatt. Végül csilingelve és kannák csörgése közepette, Robinson unokatestvére közeledett egy barna pónival és a teljes kocsival. Talán el is vitte volna egy darabon, de történetesen épp az ellenkező irányba tartott, vagyis hát inkább vágtatott, mert a póni nagyon szeretett volna már hazaérni. – Ez a kis malac a vásárba ment! – kiáltotta nagy az ifjú Tomi malac, ahogyan eltűnt a porfelhőben. Robinson csak bámult utána. Aztán tovább ment az úton, és átellenben egy másik kaput pillantott meg. Ott folytatódott a gyalogösvény a mezőkön keresztül. Robinson átszuszakolta a kosarát, és most először kicsit megijedt. Ezen a mezőn tehenek legeltek, óriási zömök, vörös devoni marhák, rőtek, mint a föld, ahol születtek. A csorda vezére egy mindenre elszánt vén volt részgömbökkel a szarván. Rosszallóan pillantott Robinsonra, ő pedig óvatosan az ott a réten, és olyan gyorsan elhagyta a területet, ahogy csak tudta. Itt az újonnan kitaposott ösvény egy tábla friss zöld búza körül kanyargott. hangja hallatszott, és Robinson akkorát ugrott ilyetében, hogy a kosarában elrepett az egyik tojás. A búzából méltatlankodó csárogással röppentek fel a szarkák és a varjak. Kiáltozásukban más hangok is vegyültek, a városi, amely kezdett előtünedezni a mezők szélén álló tölgyfák mögül. Egy távoli állomás hangjai, egy mozdony sípolása, teherkocsik rakodásának zaja, műhelyek kopácsolása, a messzi város zümmögése, a kikötőbe befutó gőzhajó kürtjének tompa harsogása. A magasból a sirályok reketvíjogása hallatszott, és érdes varjúkárogás. Fiókák és öregek hangjai, ahogy ferdiattak a fakoronák közt. Robinson lelépett a fűről az útra az áramló tömegbe, a kocsisok és a gyalogosok közé. Mindenki olszájvásárába tartott. Negyedik fejezet Olszáj, szép kis város, olpatak a partján, melynek lomhán kanyargó vize végül egy vörös fensikkal övezett öblön át bele a tengerbe. A városka lépcsőzetesen közelít a kikötő felé, olyan, mintha hegyvölgyeken át fokozatosan csúszna lefele. A kikötőt rakpartok és hullámtörők szegélyezik. A külvárosok nyomorúságosak, kikötővárosban gyakran látni ilyet. A nyugati rész szétszórt kunyhói többnyire kecskék lakják, és guberálók, akik ócskavassal, rongyal, szurkozott kötelekkel és halászhálókkal kereskednek. A város rész tele van sziklaperemekkel, a meredek palatetők felett csapdosó össze-vissza felaggatott száradó mosással, és mindent tengeri fű, kagylóhéj és rothadó rák tetemborít. Milyen más látvány ez, mint szalonna néni fényes fűfelett lebegő lepedői a feszesen kifeszített szárító köteleken. Boltocskák is vannak ott, amelyek messzelátót, esősapkát és hagymát árulnak. Szálong itt mindenféle szag, és furcsa, magas faépületek vannak, amelyek őrtornyokhoz hasonlítanak. Ezekben száradnak a halászhálók és hangos beszélgetés szűrődik ki a nyomorúságos viskókból. Pont olyan ez a hely, ahol bármikor megjelenhet egy bútor kocsi. Robinson az út közepén ment, hogy mindent jól lásson. Valaki utána ordított egy kocsmából. Gyere be, disznó! De Robinson annál jobban szedte a lábát. A belváros belvárosbezzek szép, tiszta és szeretnivaló, kulturált is, a kivéve, viszont minden utcája írtó meredek. Ha Robinson útjára engedte volna szalonna néni egyik tojását, akkor az legurulhatott volna egészen a vízig, persze, ha nem tört volna ripityára a kőküszöbökön vagy a lábak alatt. Az utcán ugyanis tolongott a vásáros tömeg. Elég nehéz volt úgy végig menni az úton, hogy ne szorítsák le az embert. Minden szembejövő öregasszony legalább olyan nagy kosarat cipelt, mint ő. Az úttest tele halas és almás taligákkal, lábosoktól zörgő bricskákkal, pónifogaton káráló tyúkokkal, megpakolt szamarakkal, szénás szekereken zögyögő parasztokkal. A kikötőből is hosszú sorban jöttek a szenes kocsik. Egy ilyen jámbor vidéki malacka számára rémületes volt ez a zaj és sokaság. Robinson egészen addig tisztességesen tartotta magát, amíg be nem fordult a Tat utcába, ahol egy terelő kutya éppen azon igyekezett, hogy betereljen három túlkot egy udvarba. Kurta is segített neki, a félváros vadulcsaholó és ugató kutyáival egyetemben. Robinson és egy másik rémült kismalac, akinél spárgákkal telikosár volt, berohantak egy sikátorba, és egy kapuajban várták ki a rémes lárma végét. Amikor Robinson összeszedte magát annyira, hogy ismét kimerészkedjen a tatucára, egy szamaradt kezdett követni, aki tavaszi brokkorival telekosarakkal volt felmálházba. Ha a nyomában megy, biztosan elér majd a piacra, gondolta. Az óra már tizenegyet ütött. Kár volt a sok megtorpanásért. A piac már tíz óta nyitva volt, de még most is tele volt néppel, mind a csarnokban vásárolt vagy alkudozott. Szép, nagy, világos, vidám, üveggel fedett piac tér volt ez. A tömeg ellenére biztonságosnak és kellemesnek tűnt, különösen a kinti tülekedéssel és zajjal összehasonlítva. Itt minden esetre legalább attól nem kellett tartania, hogy elütik. Zsongott a tömeg, a kofák kántálva kínálták az árut, a vevők mohón tolongtak a standok körül. A pultokon halak, tejtermékek, zöldségek, kagylók színes halmai. Robinson talált magának egy kis helyet az egyik asztal végében, ahol kecskéné asszony meténget árult. metinget meténget mekekte folyton. Kizárólag meténget árult, úgyhogy nem bánta, hogy Robinson elővette a magacsokrait és tojásait. A karfiorról szerencsére nem tudott. Robinsonnak volt esze, hogy előne vegye a kosarából az asztal alól. Felállt egy ládára, és büszkén és ügyesen kiáltozni kezdett. – Friss tojás, vegyedek! Friss tojás, Ki friss tojás, Friss tojás, friss virágot! – Én kérek! – mondta egy nagy barna kutya, akinek kurta volt a farka. – Én veszek egy tucatot, ami Rózsi kisasszonyunk azért küldött a piacra, hogy vajat és tojást vegyek. – túl sajnálom, kedves kurta úr, de vajjal nem szolgálhatok. Van viszont szép karfiolom. Azzal a malacka óvatosan elővette a kosarát, szemmel tartva közben a kecskét nehogy odakapjon és felfajja. Kecskéné azonban épp egy ón pohárba mérte ki a meténget, egy sapkás kacsának. Csodás barna tojáskák, és csak az egyik repett, de azt hiszem, az a fehér cica szemközt épp vajat árul. nézd csak, milyen gyönyörű karfiol! Jaj, drágám, égáldja azt a szép turcsi órocskád, én megvenném azt a karfiolt! Szólt közbe az öregerzsi, akinek kicsit enyhült a reumája, úgyhogy eljöhetett a piacra. Házőrzőnek otthon hagyta Zsuzsit. – Nem, édeske tojást, nem kérek, én is tartok tyúkokat, csak a karfiolt és a nárciszt. – Új, új, uj? örült meg Robinson. – Jöjjön csak ide, Kovácsné, egy percre! Nézz ezt a kis malacot, milyen ügyesen árul egyedül! – Hűha! – Kiáltotta Kovácsnél, hogy két kislányjal a sarkában áttört a tömegen. – Még ilyet, és biztosan frissek, fiacskám! Nem fognak szétpukkanni és összekoszolni a legszebb ruhámat? Húspác kisasszonyjal jártam így azokkal a tojásokkal, amik első díjat nyertek a virág kiállításon, de aztán szara robbantak és összebaszatolták a zsűri elnöknő fekete sejemruháját. Ezek ugye nem kávéval színezett kacsatojások? az ilyen versenyeken ezzel szoktak trükközni. Biztos, hogy frissek? Azt mondott csak az egyik repet? Na, ezt nevezem én őszinteségnek. Rántottálak a repett is jó. Megveszem a tizenkét tojást, és hozzá egy karfiolt. Nézd csak, Sárika, milyen szép orkarikája van! Sárika és a barátnője ettől úgy elkezdtek vihogni, hogy Robinson belepirult. Annyira zavarba jött, hogy észre se vette a nénit, aki meg akarta venni az utolsó karfiolt. A néninek meg kellett őtböknie. Elfogyott az áruja, már csak a kankalin maradt. Némi nevetgélés és sutyorgás után a két kislány visszatért, és megvette a virágokat is. Adtak neki egy mentoros cukrot és egy penit, amit Robinson el is fogadott, bár szórakozott nem törődömséggel tette. Ekkor jött csak rá, hogy a csokorral együtt a gyapjú fonalat is odaadta, amit Szalonna nénitől kapott mintának. Vissza akarta kérni, de ekkorra már a néni, a lánya és a kisbarátnő is eltűnt. A sikeres vásár után Robinson cukorkát szopogatva lépett ki a csarnokból. Még mindig voltak, akik csak most mentek befelé. Ahogy Robinson ment lefele a lépcsőn, a kosara beleakadt egy jú sájába, aki éppen felfelé igyekezett. Ügyel bajjal szabadította ki magát, és közben kurta is kijött a piacról. Befejezte a vásárlást, a kosara nehéznek látszott. Felelősségteljes, megbízható jó kutya volt ez a kurta, szívből kedves mindenkivel. Amikor Robinson megkérdezte, merre találja a boltot, kurta azt mondta, Épp hazafele tartok, a fő fogok menni. Gyere velem, megmutatom. Új, új, új, köszönöm szépen, Örvendezett a kismalac. Ötödik fejezet A boltos öreg, süket, szemüveges bácsi volt. Vegyesboltjában csak nem mindent lehetett kapni, de sonkát nem, és ezt Szalonna néni igen nagyra értékelte. Olszályban ez volt az egyetlen bolt, ahol a pulton nem állt egy nagyedény, tele sápat, vékony, guztustalan, főtlen virslivel, és itt a mennyezetről sem lógtak oldalszalonnák. Fellem foghatom, sóhajtott a Szalonna néni. Mi élvezet lehet abban, hogy bemész egy boltba, ahol folyton sonkágtak ütődik a fejed? Talán pont valamelyik drága rokonott sonkájába? A nénik tehát a teát, a cukrot, a kékszatyrot, a szappant, a serpenyőt, a gyufát és a csuprot mind az öreg motyi bácsinál vették. Nála ez mind kapható volt, és minden egyéb is, és amit nem tartott készleten, azt megrendelte – Élesztőt azonban nem tartott, mert annak mindig frissnek kell lennie, úgyhogy azt tanácsolta Robinsonnak, hogy inkább a pékségben vegyen. Azt is megmondta, hogy maggal, sajnos már nem szolgálhat. Késő mindenki elvetette az idei zöldséget. Fonalat viszont árult, de Robinson elfelejtette, milyen színt kellene vennie. A kismalac vet magának a pénzén hat rúd, nyálcsorgatóan ragacsos malát a cukrot, és figyelmesen meghallgatta, mit üzen a boltos Szalonna néninek és Tarja néninek. Hogy küldjenek jövő héten, ha már megjavították a kordét, pár fej káposztát, és hogy a teás teáskanna még nem készült el, és hogy Tarja néni nézze majd meg, milyen különleges új vasalót árul. Röp, röp, röp, röp. Bólogatott Robinson, és a pult mögött álló kiskutya, akit szimatnak hívtak, és aki épp kék papírszatyorba csomagolta az zöldségeket, odasúgta neki. – Sok patkány van itt, én a farmon. Azután arról is érdeklődött, mit csinál majd Robinson szombat délután. <gül> felelte Robinson. A kis malac megpakolva ment ki a boltból de hiába volt nála a finom malátacukor, ha nem vett fonalat, élesztőt és kápozta magot. Aggódva pillantgatott körül, és meglátta Erzsi nénit, aki összecsapta a kezét. Nézze meg az ember, te malacka! Hát nem vagy még otthon? Aki sokáig ácsorog itt, az bizony kizsebelik. Robinson elmesélte, hogy milyen bajba került a gyapjú miatt. A kedves öreg Erzsi boldogan segített. Na hát, pont láttam a kis csokron azt a fonalat. Kékhez szürke volt, mint az az okni, amit az én samumnak kötöttem nemrég. Gyerünk a fonálboltba gyapjasékhoz. Emlékszem én arra a színre, de még mennyire? Gyapjas néni az az jó volt, akivel Robizon korábban összeakadt. Vett magának három cukorrépát, és már szaladt is haza a piacról, nehogy a zárt bolt elriassza a vevőit. De micsoda volt volt ez! Mekkora kavalkád! Az a rengeteg színes gyapjú. Vastag gyapjú, finom gyapjú, kötnivaló gyapjú és szőnyeg gyapjú, gombolyagok és motringok és kötegek össze-vissza. A boltos néni egészen elveszett közöttük. Annyira lassú volt, és olyan szórakozottan keresgélt, hogy az öreg Erzsi elvesztette a türelmét. Nem, nem, nem, nem papucsnak kell! stopp kellene gyapjas téni, finom, puha és pont olyan színű, mint amit Samu zokniához vettem. Te jó ég, nem kötőtüt kértem, gyapjú fonálat! Be-be-fehéret mondott, asszonyom! – Vastagot? Jaj, dehogy! Szürkét kérek, szürkét! Olyat, ami papírra van feltekerve, nem keveréket, tiszta nyapjút! <gül> – Itt lesz az valahol, édeském! – topogott a nács, talanul az öregnyú, és össze a gombolyak halmokat. – Kossi mi járt itt ma reggel? – hozta a friss julakosi nyírást. Azóta van felfordulás nálam. – Fél órába telt, hogy megtalálják a fonalat. Ha Erzsi nem lett volna vele, Robinson soha nem kapta volna meg a fonalát. – Késő van, sietnem kell haza, mondta Erzsi. Az én samum mindjárt kikötés még nincs kész a vacsora. Ha rám hallgatsz, akkor a kis kisasszonyoknál hagyod azt a nagy kosarat, és gyorsan megveszed, ami még kell. Hosszú út áll még előtted hazáig. Robinson megfogadta a tanácsot, elindult csicsörkéjék felé. Útközben észrevette egy pékséget, és eszébe jutott az élesztő. Sajnos azonban mégsem a megfelelő boltra bukkant. Finom illat volt, a kirakatban pedig sütemények, de ez inkább vendéglő volt, vagy fogadó. A kismalac belökte a lengőhajtót. Egy kötényes férfi fordult felé négyszögű kalapban, és azt mondta. Oda nézzetek! Megjött a csülkön futkosó sertés sült, <gül> és a hátsó asztalnál ülő négy faragatlan férfi hangos röhögésre fakadt. Robinzon vást hagyta el a boltot. Más pékhez most már besemért menni. Éppen vágyakozva nézte az egyik kirakatot, amikor kurta észrevette. Már hazavitte a saját kosarát, és most csak azért szaladt ki, mert elfelejtett valamit. A szájában vitte tovább Robinson kosarát, és elkísérte egy nagyon biztonságos pékségbe, ahol mindig kutya kekszet szokott vásárolni. Ott Robinson végre megvette Szalonna néninek az élesztőt. Káposzta magot azonban hiába kerestek. A boltosok mind azt mondták, hogy az egyetlen hely, ahol talán még lehet ilyet kapni, egy kis bolt a rakparton, ahol két barázda billegető a tulajdonos. Sajnos most nem mehetek veled. Rózsi kisasszonynak kiment a bokája, és engem küldött el tizenkét bélyegért, amit sürgősen még a posta indulása előtt haza kell vinnem neki. Semmiképp meg ne próbáld azt a nagy kosarat lecipelni a lépcsőn. Hagydott csicsörkéjéknél. Robinson nagyon hálás volt a kutyának. A két csicsörke kisasszonynak kávéháza volt. Ide szalonnan én is szívesen járt, mert csendesek voltak a vendégek. Az ajtó felett egy festett cégtábla lengett, rajta kis kövér zöld madár. A boldog csíz volt ez, és egyben a kávé és te ház neve. Volt istálló is, itt pihent meg a csacsifogat szamara, miután megérkezett orszájba a kimosott ruhákkal. Robinsonról sütött a kimerültség. Az idősebb csicsörkek is azt, hogy megsajnálta, és adott neki egy csészete át de mindketten sürgették, hogy igyamegy gyorsan. Új uj, ay ay ay visított fel Robinson, mert megégette az orrát. A csicsörkék megmondták neki, hogy minden tiszteletük ellenére nem értenek egyet a nénikkel, hogy elengedték őt egyedül vásárolni, hiszen alig bírja el ezt a nehéz kosarat. Mi meg se bírnánk emelni? csicseregte az idősebbi kisasszony, egyik apró karmos lábacskáját felmutatva. Szaladj, vedd meg a káposztamagot, és igyekez vissza! Kossimon, Póni fogata még mindig itt vár az istállónkban. Ha visszaérsz, mielőtt elindul, biztos elvisz, mert felétek megy éppen. Minden esetre hagyunk helyet a kosaradnak az ülés alatt. Most futás! Ratsz, ratsz, Robinson. Mit is képzeltek, hogy egyedül elengedték? Sötétedés előtt biztos nem ér haza. Méltatlankodott az idősebb csicsörke. Klára, röpülj az istálóba, mondd meg a Póninak, nehogy elinduljon a kosár nélkül. A fiatalabbik csicsörke udvaron. Mindketten szorgalmas, fürgő madár voltak. Teásdobozaikban nem csak teát tartottak, hanem bogáncsmagot és kockacukrot is. Náluk mindig ragyogó tiszta volt a terítő és a porcelán. Hatodik fejezet. Ószály tele volt fogadókkal. Túlságosan is. A gazdák a legtöbbször a fekete bikába vagy a ló és kovácsba kötötték be a lovakat, a parasztok pedig a malac és sípot szerették. Volt még egy fogadó, úgy hívták, horgony és korona, a főutca sarkán állt. Ide a matrózok jártak, jó pár most is a bejáratnál zsebre dugott kézzel. Az egyik kékruhás tengerész átbillegett az utcán, és erősen megnézte magának robinson -t. Aztán rádőrrend. – Hé, hey, kismalac, szereted a tubákot? Nos, ha Robinsonnak volt hibája, az az volt, hogy nem tudott nemet mondani, még akkor sem, ha rajta kapott egy csünt a tojáslopáson. A dohánytól és a tubáktól igazából hány ingere volt, de ahelyett, hogy azt mondta volna – Köszönöm, nem, ember úr! És ment volna egyenesen a dolgára, csak megállt, ide-oda csoszogott, a félszemét lehúnyta, a fejét oldalra billentette, és tanácstalan úr röfögött. A matróz elővette egy marha szarvból faragott tubákos szelencét, és egy csipetnyit oda kínált a malackának, aki udvariasan átfette, majd papírba csomagolta, hogy majd otthon odaadja szalonna néninek. Az illem kedvéért ő is oda kínált egy kis malát a cukrot. Az lehet, hogy Robinson nem szerette a tubákot, de új ismerősének semmi kifogása nem volt a cukor ellen. Döbbenetes mennyiséget falt fel. Aztán meghúzta Robinson fülét és mondott neki egy bókot, azt, hogy öt tokája van. Megígérte, hogy elvezeti őt a káposztamagboltba, és végül arra kérte, engedje meg, hogy körbevezesse a gyömbérkereskedők hajóján, amelyet gyertyakötegnek hívnak, és hentes Henrik a kapitánya. Robinsonnak nem igen tetszett ez a név. Fagyú és zsír jutott róla eszébe a sülő szalonna illata. Mégis engedte, hogy vezessék. Szégyellősen mosolygott, és óvatosan lépdelt előre. Jaj, ha tudta volna, ki ez az ember. Ő volt a hajószakács. szakács. Ahogy befordultak a kikötő felé vezető sikátorba a főutcáról, Mocsi bácsi aggódva utána kiáltott. Robinson, Robinson! De a szekerekzaja zaja túl hangos volt, és abban a pillanatban egy vevő is belépett a boltba, elvonta az öreg figyelmét, aki rögtön megfeledkezett a gyanúsan viselkedő matrózról, mert különben a család iránti tiszteletből biztosan utánok küldte volna szimatot, a kutyáját, hogy hozza vissza a malacot. Igaz, ő volt az első, aki információval szolgált a rendőrségnek Robinson eltűnése után. Ekkor azonban már túl késő volt. Robinson és új barátja lementek a hosszú lépcső soron a kikötőbe. Nagyon magas, nagyon csúszós lépcsők voltak. A kismalac kénytelen volt egyikről a másikra ugrálni, amíg a matróz fel nem ajánlotta a segítségét. Kézen fogva sétáltak végig a rakparton, határtalan derültséget keltve. Robinson kíváncsian nézegetett. Amikor annak idején a szamaras kordéval járt erre, lekukucskált a lépcső tetejéről, de soha nem merészkedett lejjebb, hiszen a matrózok durvák és gyakran morgó terjerek védik a fedélzetet. Mennyi hajó? Majdnem akkora hangzavar volt, mint a piac téren. Egy aranyfűt nevű három árbócos épp narancsot rakodott ki, odébb a parton egy kis brisztoli brig, amit pásztorlánykának hívtak, épp gyapjú bálákkal vesződött, amit Juakol és Báránydomb lakói szolgáltattak. Az öreg, görbeszarvú kossimon Simon ott állt nyakában, és számolta az árut. Mindig, amikor a daru megfordult, és a tartókötél végén újabb bálát engedett a fedélzetre, a kos nagyot bólintott őszfejével, a kolompja megbondult, ő pedig reketten elbégette magát. Ő is ismerte Robinzont látásból, és figyelmeztetnie kellett volna, hiszen gyakran elkocsizott a farm mellett. A kosnak azonban a félszeme vak volt, a másikkal pedig a rakodást figyelte. Ráadásul heves vitába bonyolódott éppen a rakodás vezetővel arról, hogy vajon 35 bála van már a fedélzetem, vagy csak 34. A szemével most feszülten figyelte a gyapjút és a rovásokat számlálta a botján. Még egy bála, még egy bála, még egy rovás, még egy bála, újabb rovás, harmincöt, harminc hat, harminc hét, remélte, hogy a végére pont annyi lesz, amennyi kell. Bozontos juhászkutyája Hopp-Tomi szintén ismerte Robinsont, de ő meg egy kutyaviadalt felügyelt a Marjorie Dave erdél terrierje és az aranyfürt egyik spanyol illetőségű kutyája között. Más ráserántott a morgásra és a ami azzal végződött, hogy a két ebb összeakaszkodva gurult el a rakpart végéig, és beleplocsantak a vízbe. Robinson még jobban szorította a matróz kezét, és közelebb húzódott hozzá. A gyertyakötek jókoras kúner volt, frissen festették, és különböző zászlók díszítették. Robinsonnak fogalma sem volt róla, miért. A kikötő legtávolabbi pontján horgonyzott, épp dagály volt, a víz gyorsan emelkedve csapdosta a hajó oldalát, a kikötő kötelek megfeszültek. A matrózok épp a hajót pakolták fel, és a sovány, barna, hentes, herdig kapitány hangú utasításait követve csomózták és lazították a köteleket. A kapitány csapkodott és morgott, a parton is hallani lehetett, ahogy méltatlankodik. A tengeri csikó nevű hajót szitta, a tavaszi követő északkeleti keleti szelet, és a pék kifutó fiúját csürgette a friss áruval, pontban tizenegykor, azt mondta is, hogy hoz még egy... De akkor hirtelen elhallgatotta, hogy a szakácsot és Robinzont meglátta. Robinzon és a szakács egy ingatak palló lépdeltek át a fedélzetre. Ahogy a kismalac a hajóra lépett, mindjárt egy nagy sárga macskával nézett szemet, aki csizmákat suvickolt. A macska hátra hőkölt a döbbenettől, és kiesett a kezéből a kefe. Aztán furcsán kacsingatni és fintorogni kezdett Robinzonra. A malac még soha nem látott ilyet macskától, úgyhogy megkérdezte tőle, hogy rosszul van-e. A matróz erre hozzávágott egy csizmát, erre a cica nagyot ugrott és felszaladt az árbóc kötelek közé. Robinzont azonban a legnagyobb tisztelettel invitálta le a kabinba egy kis valóra. A kis malac számolatlanul falta a süteményeket, csak evett és evett, amíg bele nem aludt, és addig aludt, amíg a széke meg nem rándult, és ő le róla, begurult az asztal alá. A kabin padlója átfordult mennyezetté, aztán a mennyezet padlóvá. Tányérok táncoltak és törtek ripityára. Kintről kiabálás, dobogás, lánccsörgés és egyéb ijesztő hangok hallatszottak. Robinson összepotyolódva próbált felállni. Egy létraszerű lépcsőn felkapaszkodott a fedélzetre, és nagyot visított rémületében. A hajót körös-körül hatalmas zöld hullámok csapkodták, a partiházak innen babaháznak tűntek. És messze-messze, a szárazföldön, a vörössziklák és zöldmezők fölött meglátta a szülőházát. Akkorka volt csak, mint egy bélyeg. Még a tarja néni fűre teregetett mosásának apró fehér csíkja is látszott. A közelben csak a tenger és a bugdácsoló vontatóhajó, a tengeri csikó. Épp most tekerték fel a vontatókötelet, amit a gyertyaköteg visszadobott. Herrik kapitánya szkúnere orrában állt. Éppen a másik hajó kapitányával veszekedett. A matrózok is ordítoztak, és teljes erejükből húzták a köteleket. A vitorlák kibomlottak. A hajó meglódult, és nekivágott a hullámoknak. Érezni lehetett a nyílt tenger szagát. És hogy Robinson mit csinált? Össze-vissza forgott és futkosott, mint aki elvesztette az eszét, és nagyon-nagyon de nagyon hangosan sivalkodott. Kétszer is megcsúszott, mert a fedélzet erősen oldalra dőlt, de akkor se hagyta abban a rohangálást – a visítás lassanként csillapult, és átcsapott éneklésbe. Ez dalolta hüppögve. <gül> – Szegény is, Robinson Crusoe, ez orta jó malacot zúzó. Elkapták, megfogták, elvitték, ellopták. Jaj, éneked, Robinson grúzó. A matrózok meghallották, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult. De amikor Robinson már 51 ére énekelte el ugyanezt, és a lábak közt cikázva felborított pár tengerészt, kezdtek rá megharagudni. Még a hajószakács is bedűdött, és csöppet sem volt kedves, sőt, megfenyegette robinson hogy ha nem hagyja abba ezt az orhangú kornyikálást, akkor flekkent süt belőle. A kismalac erre elájult, és kinyúlva hevert ott a gyertyakötek fedélzetén. Hetedik fejezet Nehogy azt gondoljátok, hogy Robinsonnal rosszul bántak a hajón. Épp ellenkezőleg. Sokkal jobban és sokkal többet tehetett, mint otthon, és jobban is odafigyeltek rá. Pár napig persze, főleg mert tengeri beteg volt, kétségbe esetten siratta a kedves öreg nagynéniket, de később egészen elégedett és boldog lett. Ráállt a tengerész lábára, ahogy mondani szokás, és már biztosan járt kelt a fedélzeten, amíg túl kövér nem lett hozzá, hogy futkosni tudjon. A szakács állandóan csak főzte neki a kását. Egy egész zsák kukoricát és krumplit bocsátott a malacka rendelkezésére. Pukkadásig ehette magát, és ő falt is, ahogy csak bírt. Nagyon szeretett a tat meleg deszkáin hevel észni. Ahogy délfele tartva egyre melegedett az idő, ő is egyre lustább lett. Az első tiszt állandóan becézgette, a matrózok csemegékkel tömték. A hajószakács sokszor vakargatta a hátát, a bordáit nem tudta megcsiklandozni, annyira kikerekedett már. Az egyetlen, aki nem találta ezt viccesnek, a nagy sárga kandúr volt, no meg hentes Henrik, aki amúgy is morcos alak volt. A macska viselkedése különösnek tetszett Robinsonnak. Úgy vélte, nyilván megveti a kukoricaliszt ipart, mert rejtélyes szavakat ejtett a mohóság veszélyeiről és a túlságos zabálás rettentő kockázatáról. Hogy mi volna ez a veszély, azt viszont nem árulta el, és Robinson azt a következtetést vonta le a macska puliszka undorából, hogy nyilván előítéletei vannak a disznók étrendjével szemben. Amúgy nem volt ellenséges, inkább csak baljós és szomorú. No meg a betege. Borongós, kilátástalan viselkedésének egyik oka a bagoly elvesztése volt. A bájos bagoly kisasszony, lapföld, gyönyörű hófehér madara, egy bálnavadászhajóval hajóval indult el Gröllannak, a gyertyakötek viszont a déltengereknek tartott. A kandúr tehát elhanyagolt a teendőit, és szörnyen utálták egymást a szakáccsal. Csizmapucolás és tisztelgés helyett napokat töltött a kötélzet közt, koncertezve a holdnak. Időnként lemászott az árbócról, és Robinson dorgálásával foglalatoskodott. Azt soha nem mondta meg nyíltan, miért szeretné, hogy kevesebbet tegyen, de sokszor utalt egy bizonyos, titokzatos dátumra – ezt Robinson soha nem tudta megjegyezni a kapitány születés napjára, amit minden évben nagy lakomázással ünnepelnek meg. Erre tartogatják az almákat. A hagymának annyi mind kicsirázott a melegben. Hallottam, hogy a kapitány azt mondja a szakácsnak, hogy a hagyma nem számít, amíg jut alma a szószhoz. Robinson szinte meg se hallotta. Most épp a hajó oldalánán ültek, egy ezüstösen csillogó harrait figyelve. A hajón nagy nyugalom volt. A szakács átvágott a fedélzeten, hogy megnézze, mit bámul a macska, és a friss hall látványára felkiáltott. Pár perc, és már mindenki horgászott. Vörösgyapjút és darabokat aggattak a horgaikra, a vitorlamester pedig egy csillogó gombal fogott ki egy halat. Csak az volt a rossz ezekben a gombcsalikban, hogy rengeteg hal visszaesett, miközben kifele húzták. Hentesherrik kapitány így megengedte a matrózoknak, hogy leengedjék a mentőcsónakot, amit valami csónakdarunak hívott vasszerkezettel bocsátottak a simán ragyogó vízre. Öt tengerész ült a csónakba, és a macska is beleugrott. Órákig horgáztak, szellő sem mozdult. Ahogy várta vissza a macskát, Robinson elaludta kellemesen meleg deszkákon. Később arra riadt, hogy az első tiszt és a szakács beszélgetnek. Úgy látszik, ők nem mentek horgászni. Az első tiszt azt mondta éppen, szakácskám, utálnám, ha hőgutát kapna a hátszínem, ébrezd már fel, vagy dobjunk rá egy darab vitorlavásznat. Parasztnak neveltek, tudom, hogy a disznók nem alhatnak a napon. – Én nem! – lepődött meg a szakács. – Napszúrás! – morogta a tiszt, és felhójagzik tőle a bőrük. Ha hámlik, nem lesz szép a sült szalonna bőre. Ebben a pillanatban Robinson érezte, hogy rádobnak egy nagy, nehéz, büdös vásznat. Röfögve és rugdalózva próbált kiszabadulni. – Haver! Szerinted meghallotta? – Suttogott a hajó szakács. Nem tudom, és nem izgat, válaszolta a másik, és pipára gyújtott. Hová is mehetne innét? Csak nehogy elmenjen az étvágy, olyan szépen felhiszlaltam, mondta a szakács. Hirtelen felharsant a kapitány hangja, aki most ébredt fel a délutáni szunyókálásból. Futás fel az árbockos kosárba Elő a kukkert! Figyeljétek, hosszúsági és szélességi fokok szerint a határt. Az iránytű szerint egy csoport van a közelben! Robinson fülébe csak folytottan, a vászon rétegein áthatolt el a kapitány hangja. Az első tiszt azonban nem fogadta a parancsot. Néha, ha senki se hallotta, ellentmondott a kapitányának. – Sanyogatjuk szemem! – panaszolta. – Tűnjétek fel a macskát! – vetette oda a kapitány. – A macska halászik! – Akkor hívjátok vissza! – morogta türelmét vesztve Hentes Herrick. Két hete nem pucoltak ki a csizmámat! Megint aláereszkedett, vagyis a létra lépcsőn visszament a kajütjébe, ahol újra kezdte a hosszúsági és szélességi fokok számítgatását. – Kereste a szigeteket! Reméljük, jobb kedve lesz jövő szerdáig, mert különben nem tudja majd kielvezni a sült malacot, szólt oda az első tiszta szakácsnak. Aztán átsétáltak a hajó végébe, hogy megnézzék, mit fogtak a többiek. A csónak már jött vissza felé. És mivel az idő tökéletesen tiszta volt, a csónakot otthagyták a tükrös tengeren, a kajutablak alatt a tatnál. A macskát felzavarták az árbócra a messzelátóval, jó ideig nézelődött. Aztán lejött, és azt hazudta, semmit sem látott. Aznap éjjel nem állítottak rendes őrséget éjszakára, annyira nyugodt volt a tenger. Ha valakinek, akkor a macskának kellett volna őrködnie. A többi matróz elvonult kártyázni. Nem úgy a macska és Robinson. A macska észrevette, hogy a vászon alatt mozgolódik valami. Oda ment és megtalálta a félelemtől reszkető, könyvben úszó kis malacot, hiszen hallotta, amit a disznóhúsról beszéltek. – Próbáltalak figyelmeztetni! – dolgott a macska, de ezek szerint nem voltam elég egyértelmű. – Mit gondolsz, miért etettek ennyire? – Jaj, te bolond! Nehogy most visítani kezd nekem! – Menni fog minden, mint a karikacsapás, csak hallgass és figyelj, fogjuk rá, hogy tudsz evezni. Robinson párszor már halászgatott a csónakkal, és fogott is pár rákot. Nem is kell messze menned. Az árbócról láttam a bonkfa tetejét egy szigeten, éjszak-észak-keletre. A szigetek közt nem elég mély a tenger a hajónak, a csónakokat pedig én majd elintézem. Gyerünk, csináld, amit mondok, parancsolta a macska. A macska részben önzetlen barátságból, részben pedig a szakács és a kapitány iránt táplált engesztelhetetlen ellenszenvétől vezetve, segített Robinsonnak összepakolni, ami szükséges. Cipőt, méviaszt, egy kést, egy karosszéket. Orgásfelszerelést, szalmakalapot, fűrészt, légypapírt, krumplifőzőhedényt, messzelátót, teafőzőt, iránytűt, kalapácsot, egy hordó lisztet, egy hordó kukoricalisztet, egy kis hordó ivóvizet, egy gyűszüt, egy csészét szegeket, vödröt csavarhúzót. El ne felejtsem! kapott a fejéhez a macska, és egy kézi fúróval a csónakokhoz rohant és lyukakat fúrt, három fedélzeten maradt mentőcsónakba. Lentről most félreérthetetlen hangok hallatszottak. Azok a matrózok, akiknek nem volt szerencséjük, kezdtek belefáradni a kártyázásba. A macska ezért sietősen búcsút vett Robinzontól, átlökte a hajó korláton, a malacka pedig egy kötélen leereszkedett a mentőcsónakba. A macska eloldotta a kötelet és utána dobta. Aztán hamar felmászott az árbocra, és úgy tett, mintha elaludt volna az őrségben. Robinson egy ideig még szerencsétlenkedett, amíg sikerült elfoglalnia a helyét az evezőknél. Rövid lábai nem evezésre termettek. Bent Hentes Henriknek megállt a kezében a kártya, és erősen hallgatózott. A szakács közben kihasználta az alkalmat, hogy a kártyáiba lessen. De aztán tovább csapkodta a kártyákat az asztalra, és ez elnyomta a csendes tengeren platcsanó evezők hangját. Egy újabb kör után két tengerész feljött a kabinból a fedélzetre. Észrevettek valamit a távolban, ami egy nagy fekete bogárra hasonlított. Az egyikük azt mondta, biztos egy óriás csótány, ami a hátsó lábaival tempózik. A másik azt mondta, hogy egy delfinszörny vitatkozni kezdtek egyre hangosabban. A kapitány, akinek a kezében a szakács mesterkedése után egyetlen jó sem maradt, szintén a fedélzetre jött, és kiadta a parancsot. Hozzátok a kukkerem! A messzelátó azonban eltűnt, és vele a cipő, a viasz, az iránytű, a krumplifőző, a szalmakalap, a kalapács, a szegek, a vödör, a csavarhúzó, és a karosszék is. Üljetek a mentőcsónakba, és nézzétek meg mi az! mordult fel hentes kapitány. Jó, de mi van, ha elfinszörny? Lázadozott megint az első tiszt. A itt, eltűnt a csónak! Rikoltott az egyik matróz. Vigyétek a másikat, vigyétek mind a hármat, kapjátok előket! A malac és a macska az, ne engedjétek őket megszökni! – De uram, a macska odafent alszik! Mit izgat engem? A malacot akarom, különben minek az almaszósz? Rikoltotta a szakács egy nagy késsel és egy sütővillával hadonászva. A daruk nyikorogtak, a csónakokat leeresztették, nagyot csobbant a víz, aztán a matrózok beugráltak és vadul evezni kezdtek. Hamarosan még vadabbul eveztek visszafelé, hiszen a macska miatt minden csónakba áramlott befele a víz. Nyolcadik fejezet Robinson próbált minél távolabb kerülni a gyertyakötektől. Keményen nevezett. az evezők túlsúlyosak voltak neki, a nap lement, de úgy tudom, a trópusokon, ahol még sohasem jártam, a tenger fehéren foszforeszkál. Amikor Robinson felemelte az evezőt, a víz gyémántosan szikrázva csorgott le róla. A hold is felkelt, olyan volt, mint egy félbevágott ezüstányér. Robinson az evezőknek támaszkodva pihent, és visszanézett a holdfényben mozdulatlanul derengő hajóra. Hullám sem ott szant. Ez volt az a pillanat, már negyed mérfőnnyire járt ekkor, amikor a két matróz feljött a fedélzetre, és azt mondták a csónakról, hogy egy úszó bogár. Ahhoz már túl messze volt, hogy meghallja, micsoda hangzavar tört ki a hajón, de hirtelen azt látta, hogy három csónak ered a nyomába. Önkéntelenül felvisított, és kétségbe esetten evezni kezdett. A csónakok szerencsére visszafordultak, mielőtt elájult volna a fáradtságtól. Akkor jutott csak eszébe a macska és a kézi fúró, és rájött, hogy a csónakok eresztenek. Ezután minden izgalom nélkül csendesen nevezett tovább. Nem volt álmos, és a levegő is kellemesen hűvös volt. Ahogy felkelt a nap, jött a forróság. De Robinson jó tarult a vitorla menedékében, amit a gondos macska tett a csónakba, sátorlapnak. A hajó lassan eltűnt a messzeségben, mivel, mint tudjátok, a tenger valójában nem is lapos. Először csak az alját nem látta, aztán a fedélzetet, aztán már csak az árbóc hegye látszott, és végül semmi sem. Robinson eddig a hajóhoz képes tartotta az irányt. Ezt elvesztve éppen az iránytűt vette elő, amikor bum-bum-bum-bum a csónakja zökkenve ráfutott egy homokzátonyra. Szerencsére nem feneklett meg. Robinson felállt, és az evezőkkel taszította magát hátrafelé, és közben körbekémlelt. És mit látott? Csak nem a bongfa koronájának csúcsát, órányi evezés után a csónakja befutott egy nagy és termékeny sziget természetes kikötőjébe. A legszabályosabban ért partot egy kellemesen védett öböl ezüstös homokján, ahová egy zuborgó patak torkolt. A partot osztrigák borították, a fákon pedig gumicukrok és más édességek nőttek. Volt ott minden. A rengeteg készrefőt, főtt jamgyökér, ez egyfajta édesburgonya, a kenyérfán cukorbevonatú sütemények és maffinok nőttek, szép illatosra sülve, egyetlen malacnak sem kell itt puliszka után szomorkodnia. Az égigérő bonkfa a sziget közepén magasodott. Ha szeretnétek még részletesebb leírást kapni a szigetről, olvassátok el a Robinson krúzót. A bonkfa szigete nagyon hasonlít a regénybeli szigethez, de itt nincs semmi, ami a nyugalmat megzavarná. Én magam sosem jártam ott, úgyhogy kénytelen vagyok a bagoly és a círmos elbeszélésére hagyatkozni, akik 18 hónappal később jártak arra, és a nászútjuk csodálatosan sikerült. A balzsamos levegőről is sokat lelkendeztek, csak a bagolynak volt egy kicsit melege, Később Robinzont meglátogatta a két kutya is, kurta és a kis A legnagyobb boldogságban találták őt, és kicsattanó egészségben. Egyáltalán nem állt szándékában hazatérni. Úgy tudom, ma is ott él a szigeten. Egyre kövérebb és kövérebb, és még kövérségesebb. De a szakács, soha többé nem fogja megtalálni. Ez a hangfelvétel 2021. márciusában készült, a Pentaton stúdiójában, a Manó könyvek megbízásából. Bátrix Potter, Nyúl Péter és Baráteli című mesekönyve, Szabóti Anna és Dragomán György fordításában, Ónodi Eszter és Káli Dardó felolvasásában hangzott el. A rendező Seres Tamás, a hangmérnök Liszkay Attila volt.